que decir, creo que las asambleas, de barrios, las asambleas de los pueblos son instituibles por los partidos. Únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas. Maiazat bat eginen, efemerideak. FEMERIDEAK Mila bederat zireun eta irurogeta bateko ekaña, matalatzen altsamendua. Mila seieun eta hogei urtean, Siberuako foruak bertan bera geratu ziren, eta Siberuako buru jabetza sakonki gutxiagotua izan zen. Ondorioz, Lenik poeren eta ondoren bordeleren menpe egotera igaro zen Siberua. Eipikotera Foruen galerak ateberriak ireki sizkien jauntxoei eta oro har era guztietako burgesei eta klase privilegiatuei Arnoyan de Pere, Hiruri eta Trebileko kontea horren adierazlea da Gaztelu guztiak Zen lur komunalak erosial izan zituen lurraldearen lur gehienen jabe egiteraino. Hortik aurrera, konteak zergak igo zituen, uztak bere egin zituen eta bere kontra egiten zuen edozein pertsona zigortzen zuen. Orokorrean, xiberuako jaun eta jabe bilakatu zen. Baita horrela jokatu ere. Lur komunalak eskupri batuetara pasatzea, egun ezagutzen dugun kapitalismoaren oinarrietako bat izan zen. Siberua horren adibide argiena dugu gurean. Siberuako herria egoera horren aurrean altzatu zen, buruan matalatz goitizeneko apaisa zuelarik. Aurrez aurrez ituzten jerarkia katolikoa, noblezia eta mauleko burgesia bera ere. Asiera batean, irumila laumila pertsonak egin zuten bat altsamenduarekin. Denborak aurrera egin ala, zazpimila izatera heldu ziren. Euren guda da herria! Herria! Urriaren amabian bordeletik etorri behar izan zuen armadak matxina da gelditzeko. Guduan lauren bat matxino hil ziren. Gainontzekoak nafarroara joan ziren. Matalatz eta beste kide batzuek iES egitea lortu zuten. Hala ere, azkenean atxilotu eta mauleko gaztelura eraman zituzten. Bertan epaituak eta eraileak izan ziren. Bernardo Goienseri matalatzi 1661ko azaroaren 8an burua moztu zioten Lestarreko plazan. Bere burua Mauleko gazteluko eskegita egon zen urte horretako gabon arte. Orduan bere kideen talde batek berreskuratu egin zuen burua moztu aurreko bere azkenitzak, gaur daño, eldu dira. Doligabe hiltzen niz, bizia siberuaren tako emaiten baitut. Agian, agian egin batez leikiko dira egiazko siberutagak, egiazko eskualdunak tiranoa gotzen hiltzeko. Eskualdunak tiranoa gotzen hiltzeko qual you. rok zenitzeko egiaz go